25. Szabadulás Egy ölelés és kész? Reggelre mind három szomszéd eltűnt mellőlünk. Tibia sétán megtudja, hogy Viktor a magyar srác megúszta, mert a hívás lista alapján ki tudták deríteni, merre mentek a hívások, és azok bizony külföldi számok voltak, de a gerinc zárkatársai nem voltak olyan tökösek, hogy elvigyék a balhét. Az egyik geci rakta Viktor ágyára a mobilt, ezzel ráterelve a gyanút. Az ilyen szarházit hívják itt Vamzer kutyának, akinek majd lesz ideje elgondolkodni a fogdán, megérte el kockáztatni ezzel a szarral. Ráadásul egy laza fegyelmit is összeszedett, ami nem jön majd jól az ítélet hozatalnál. Az ilyen barmok miatt lett ennyire szar helyez. Miattuk egyre szigorúbb és szigorúbb itt minden, és ezért sokkal szarabb egy magyar börtön, mint az összes szomszédos ország hasonló intézményei. Tibi már csak tudja. Február másodika Nem véletlenül írok ma reggel a tegnapesti történésről, mert ha ezt tegnap este teszem, válogatás nélkül szartam volna ide a legsúlyosabb szitkokat, és ma már szégyelném de annyira felbaszott Jolcsi, hogy megint nem sikerült a világ legegyszerűbb, legegyértelműbb kérését teljesítenie, hogy majdnem szétrobbant a fejem, amikor Tesón feleségétől megtudtam, miket küldött nekem csomagban. Pedig küldtem neki egy rövid alaplistát, hogy mire van szükségem. Hát kurvára nem sikerült elolvasnia és értelmeznie öt tő mondatot. Annyira felboztam magam, miközben hallom, mit nem küldött és mit küldött, hogy hangosan üvöltöztem a telefonfülkében, mert mint a budiban, hogy de az nem kell, de hát az nem kell. Szinte tajtékoztam, hogy a retkes faszba nem lehet felfogni egy ilyen egyszerű kérést. Ez megint elmegy egy hónap feleslegesen, és megint problémám lesz a felesleges cuccok elpakolásával. Teljesen kikészültem. Utána lefekvésig még két is fél órán keresztül kurva életeztem, meg kurva isteneztem, mert egyszerűen képtelen voltam megérteni, hogyan lehet ennyire elbaszni egy ilyen egyszerű melót. A többiek csak röhögtek rajtam, mert ők pontosan ugyanígy jártak. Mindhármunk női képtelenek megoldani ezt a végtelenül bonyolult ügyet, amit csomagnak hívnak. Hát e végre ők jobban tudják, hogy nekünk itt mire van szükségünk, hiszen sok-sok évet eltöltöttek már börtönben, így listáink inkább csak zavarják őket. Így hát megfogadtam, hogy többet nem kérek semmit. Ennyi volt, megoldom másképp. Már másodszor sikerült ezzel kikészítenie a decemberi után, nincs erre szükségem. Itt bent ez hatványozottan hat, miután teljesen kivagyunk szolgáltatva, totálisan tehetetlenek vagyunk. Ez kurvára le tud taglózni. Ezért vártam mostanáig. Este még a napokig készített Újjászületés napodra című költeményt, meg a nyolc oldalas levelet is szét akartam tépni apró darabokra. Ugyan mi a fasznak irkájaként bármit, ha úgysem érti, mi van odaírva? Megjön a csomag Jolcsitól, ami miatt tegnap olyan dühös lettem, és kb. elszám minden dühöm, mert látom a jó szándékot. Jót akart ő ezzel, semmiképp nem ártani. Új szettet vet nekem az arában. Fekete cipőt és melegítőt. Feketét, nem rózsaszínt. Haladás. Hatott az írás a rózsaszín Zokniról. Bár a fast fashion szívből megvettem, és egyikre sincs semmi szükségem. Melegítőm is, cipőm is van saját, otthon egy rahedli, nem kék, új, ráadásul nem is tudom hová rakni. Nincs helye ennyi cucnak idebent, Sőt, nem is lehet ennyi cuccom a házi rend szerint. A két fekete zokni stimmel, a két alsógatja sajnos nem. Bő fazont kértem, szűket kaptam, nem kényelmes itt egész nap. Ráadásul lent minden cuccot belebasztak egy vízzel teli laborba az esetlegesen beleinyektált drogok miatt. Attól az ember össze tud roppanni, amikor az őra a szeme láttára belekúrja egy lavor vízbe a frissen érkezett cuccokat, mert tudja, hogy három nap mire megszárad. Könyvet se azt kaptam, amit kértem, de megértettem az üzenetet. Pál Feri atya a Függőségtől az Intimitási című könyvét küldte be, amit Ceruzával már lektorált is kihúzgálva benne édesen, aranyosan a rám, illetve a ránk vonatkozó részeket. Mosolyra húzódik a szám, meglágyul a szívem, elszáll a haragom. Milyen jó, hogy nem téptem össze a nyolc oldalt és a verset. Lefelé menet a csomagért a fiatal, vörös, hosszúhajú, csinos felügyelő nő kísért, akinek legutóbb a beszélőre menet adtam párkapcsolati tanácsokat, hogyan kerülje el a csak dugni akaró férfiakat. Érdeklődésemre elmondja, hogy azóta lett pasia mert megfogadta a tanácsomat és elengedte a negatív, tagadó, lemondó hozzáállást, mire hip-hop egyszer csak ráírt egy tíz évvel idősebb pasas, akivel azóta már randízni is volt, és nagyon jól haladnak a dolgok. Halleluja! Örömködöm. Akkor ezek szerint mégiscsak működik. Igen, bravo! így kellesz felügyelőnő. Nagyon ügyesnek tetszik lenni, szívből gratulálok. Óriási öröm, hogy tudtam segíteni ennek a kedves felügyelőnőnek. Bár nem is állhatott volna szóba velem, mert tiltja a házirend. Mégis megfogadta a tanácsaimat, amikor azt mondtam neki, hogy ha állandóan tagadásban van és egyre csak sajkózza, hogy minden pasi geci, és hogy neki nem jut, és nem is jár normális férfi, akkor az úgy is lesz. Megváltoztatta a gondolkodását, amire szinte azonnal reagált is az univerzum. Ilyenek ezek a huncut kvarkok. Hálás volt nekem, a fogva tartott marhának, hogy ilyen tanácsokkal tudtam őt ellátni. Micsoda groteszk történés. Február harmadika. Délután újfent összeszólalkozunk Csabival, hogy mi a fasznak kell állandóan mennie annak a kibaszott tévének, ha mindig öt perc alatt elalszik rajta, én pedig nem tudok tőle olvasni. Aztán egyszer csak nyílik az árka ajtó, és Uborka felügyelő úr, éppen a budin trónoló Tibire ripakodik. Készüljön, pakoljon, szabadul! Ne bolondozzam már, felügyelő úr, nem jó viccesz, dehogy szabadulok! Nem viccelek, pakoljon! Tényleg szabadul! Még vagy háromszor meg kell ismételnie, hogy a budiban kuksoló felfogja és kidugja az orrát a vécéből. Mi ketten Csabival is ledermedünk. Van ilyen a karácsonyi ultraszopás vagy inkább szopatás után? Így is lehet szabadulni, mikor az újabb két hónapnyi előzetes csak február 24-én jár le jogerősen. Tibi azonnal hívja az ügyvédjét, aki a telefonban elmondja, hogy ma beszélt a nyomozóval, aki előadta, hogy olyan sok fegyveres rablás történt mostanában, hogy egyszerűen nem tud már az alvó ügyekkel foglalkozni, ezért elengedi ezt a nyomozást, mert nincs rá több ideje, kapacitása. Az ügyvéd erre írt is rögtön egy szabad lábra helyezési kérelmet, a bíró ezt elfogadta, az ügyész pedig nem fellebbezte meg, így azonnal jogerős is lett. Na ez az, amit csodának hívunk. Mint a szél által összefújt és összeszerelt bőink 747-est. Mégiscsak létezik. Egyetlen nap alatt ekkora változás? Teljesen le vagyunk döbbenme. Tényleg szabadul. Beszarás. Tibi hirtelen azt se tudja, hova kapjon, mit vigyen, mit hagyjon itt. El se hiszi, mi történt. Elővesz két úcska szatyrot és beleszórja néhány ruháját. Gyorsan összeszedi az itteni vackait leadóra. Közben Csabit elviszik takarítani, immár egyedül. Tibi nélkül így ketten maradunk. Egyrészt boldog vagyok és izgatott. Nagy hirtelen megölelem alkalmi barátomat. Gratulálok, bazd meg. Másrészt elszúrul a szívem, mert nagyon nagy segítség volt nekem itt, írtósokat kaptam tőle. Meg annyi felszabadító, felemelő, ihletet, verbális és lelki élményt. Értő és méltó szellemi és lelki partnerem volt. Kurvára hiányozni fog. Üres lesz nélküle a zárka. Humora, energiája, szellemisége, ereje betöltötte az egész teret. Ráadásul ő volt a puffer Csabi és köztem. Ezt el is mondom neki, majd újra megöleljük egymást. Közben már negyedszer megy vissza a vécére. Az a fránya gyomorideg cibálja kegyetlenül. Uborka és Csabi visszatér a kukával. Jön helyette más felügyelő úr, kérdezem. Nem valószínű. Az jó. Csabi és Tibi is megölelik egymást. Ennyi a búcsúszkodás, egy ölelés és kész, kérdezi uborka felügyelő. Miért mit kellene csinálnunk? Az egyik zárkában olyan nagy volt a szerelem, hogy amikor az egyiket kiengedték, utoljára még jó megbaszakodták egymást az öribarik. Hát ez nem az az zárka. És ezt honnél tudja felügyelő úr? Végignéztem a kamerán keresztül. Mit lehet erre mondani? Ez a szomorú börtönvalóság. Február negyedike. Komoly űr támadt Tibi után. Hiányzik a jelenléte. Üres, unalmas semmi lett a zárka, a hangulat. Igaz, hogy tágasabb a tér, jobban elférünk fizikailag, könnyebben mozgunk, sőt, le is költöztem föntről az alsó ágyra. Még sem lettem boldogabb a változástól, pedig azt hittem, jobb lesz az ősember fingás, a krákogás, a csámcsogás, a szürcsülése köhögésen nélkül. Most úgy érzem, inkább veszítettünk vele, hogy nincs itt. Nem tudjuk, mi van vele, nem hallgatja a híreket a hülye rádióján, és nem alkott mindenről sarkos véleményt. Ráadásul jött még egy enyhe kaparás is a torkomban este, amiből a kurva komoly torokgyulladás fejlődött ki. Morzalmasan fáj minden és erre ébredtem föl. Csinálok magamnak egy vitaminbombát gyömbér citrom méz kombó formájában, aztán olvasni kezdem a pálferi könyvet, miután a Tanya címűt múlt héten kivégeztem. Nagy hatással volt rám. Kiváló írás egy letűnt korról, a vidéki, tanyasi, paraszti életrögvalóságáról, vásárhely környékéről, kopácsról. Megrendítő mély, alapos leírás egy szomorú, keserves, kimerítő és gyászos életmódról. Egyben nagyon fontos tanulmány történelmünk és kultúránk gyökereiről. Frankon megkönnyezte meg kemény, de valóságos emberi világ szomorú kimúlását. Ugyanakkor hatalmas adalék is egyben a kékséghez, önfenntartó mozgalmam gondolatiságához. Az ablakon ezerrel húz be a hideg északnyugati szél. A radiátor csonthideg, hideg, van vagy tizennégy fok. De az is lehet, hogy csak tizenkettő, nincs hőmérőnk. Három pulcsiban, két zokniban és két nadrágban csak Pálferi intimitásról szóló gondolatai fűtenek, illetve a jól csirán táplált érzelmeim, emlékeim és a jövőképe a közben Csabi végig Körtis bátyjával dumál, aki tizenhárom hónapot tök egyedül töltött a nyolcadikon, ami elég durva. Gyilkosság vádjával van bent, azt hiszem, egyébként haláljó csávó. Kiderül, hogy ismerjük egymást még régről a szimbólból. Ő volt ott a beengedő biztonsági örök góréja, és mindig normális jó fej volt, bírtuk egymást. Értelmes, intelligens, kemény srác. Meg tudom, hogy kommandós volt, és azért hurcolják birincsben mindenhová, mert pontosan tudják, hogy egyetlen ütéssel három felügyelült is képes lenne hazavágni. Február 5 -e. A második nap Tibi nélkül. Egész nap olvasom Pál Felit a jéghideg zárkában, és ihletet, levelet írok Jolcsinak. Szépet, őszintét, szerelmeset. Február 6 -a. Ma végzek is Pál Ferivel. Kiváló könyv, remek, hasznos gondolatokkal. Délután kettőkor bejön Kevicski és beszélgetünk egy órát. Alapvetően nincs változás. Várjuk a vegyés szakértői jelentést. A pénzről, a házkutatásról és a házkutatás videójáról viszont semmi hír. Február 7 -e. Álmomban egy spirituális táborban voltam, nagyon jó emberek között, extra kedves, felemelő, csodás hangulatban, kiváló környezetben. Kicsit csajozgattam is óvatosban, szép és kedves spirilányok ültek az ölemben, a csupasz mesztelen szomjukat simogattam. Hébredéskor rögtön lelkiismeret fordalásom támad, hogy ilyet álmodok. Még álmomban is vétkezek. Szarügy. Csabi annyira nem bírja a csendet, hogy amikor a felügyelő reggel 8-kor kötelezően lekapcsolja a tévét, örögtön benyomi a Tibi otthagyott rádióját, és ugyanúgy kapcsolgatja, váltogatja, mint a kibaszott tévét. És persze ugyanúgy nem hallgatja. Csak zúgjon. Csak ne legyen csend. Mert abba ő bele őrül. Én meg ebbe.